Care, nebeski, utešitelju, duše istine, koji si svoda prisutan i sve ispunjavaš, vjeznito dobara i davoče života dođe, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blage duše naše, slavu Otcu i Sinu i Svetome, duhu sada i uvek i u vekove i uvekova. Amin. Gospode, pomiluj gospode, pomiluj gospode, pomiluj oče, blagoslovi. Bolitvama, svetih otacija naših gospode, Isuse Hriste Bože naš, umiluj naši naši naši naši naši I Ti je naš brad Dimitrije ovih dana u sportskom duhu šeći bratio kaže da desnicom bije, a levicom bije, a desnice se i sam plaši. Naravno, on tom desnicom bije bratio nego ko može i uz Božju pomoć gleda da sačuva i odbrani od sebe, a onda i od drugih neprijatelja. Međutim, postoji i braće i sestra zaista jedna desnica od koje se boje svi naši neprijatelji i vidljivi i nevidljivi. To je desnica gospodine i blagodat Božija kojom crkva pravoslavna vojuje i obara sve njene neprijatelje zaista veliki bi napor predstavljalo izbrojati sve one koje je ta desnica nokautirala uključujući one poshodnje neprijatelje koje pamtimo i njihova imena koja brzo zaboravljaju. Jer pamte se samo ona imena koja su tom desnicom blagoslovena, a ona imena koja njenom silom budu oborena, bivaju predana zabora. u te desnice projavljuje se kroz našu svetu pravoslavnu vjeru i crkvu posebno u njenom evanđelskom učenju onaj koji je trebao da dođe onaj koga smo pitali da li je on taj ili drugoga da čekamo pa je projavio svoju božansku silu kroz ljudsku prirodu, do tada neviđenim učenjem i čudotvorenjem, onaj koji je posljed svoga čudesnog vaznesenja kome je prethodilo vaskrsenje a prije svega toga neizrecivo i nadumno ova hvoćenje, dakle ko on koji je crkvi predao tu silu, dajući, odnosno izlivajući duha svoga na svete apostole, a onda preko svetih apostola do dana današnje, to učenje je tu i, moćno i silno i obara zaista sve neprijateljno. To što smo se mi počeli plašiti i vjere odricati ne znači da je ta sila osvabila i da je ta desnica malaksala, nego da smo se mi počeli oslanjati na svoje mišice pumpajući svoje bicepse i tricepse A onda, naravno, osjećajući da i sila neprijateljska raste, nadolezi, pa onda uporediš svoju silu sa silom neprijatelja, a sila neprijateljska uopšte nije mala, u poriđenju sa našom silom. Kad se naša sila odvoji od Božije, onda je logično da smo počeli da se plašimo i u strahu da se odričajemo vjerom, I na Božijeg. A ima jedan način i evo večeras ćemo pokušati uz Božju pomoć da se sjetimo o te sile i da se sjetimo onoga koji će opet doći sa slabom. Ali ovog puta da sudi živima i mrtvima Međutim, da ga se sjetimo kao onoga koji je došao e, tiho se oboplotivši utrobi presvete djeve i koji nas je blagodatno poučavao i spasavao svojom blagodatnom silom i svojim svetim i moćnim čovjekoljubljemu. Da se približimo na najbolji mogući način onome koji dolazi i koji je tu među nama. A ko je taj koji može njemu da nas privede, ako ne onaj koga je on poslao da privodi, to jest da ovodi. Jer to privođenje nazvao govom na ljude. Dajući, evo baš danas, čitali smo to evanđelje i bili svjedoci predavanja tog blagoslova od strane Gospoda, svojim učenicima, Petru, a i drugim vrhovnim apostolima, vlast i umijeće da love ljude. Naravno, mrežama koje će biti izadkane duhom svetim, mrežama evanđelske propovjedi i otkrivenog učenja, otkrivenih nebreskih tajna. Jedan od onih koji je mreža ispunjavao, koji ih i danas ispunjava, nažalost, vruje mali broj ljudi, koji se srijeću sa njim, a izvan crkve ga ne mogu sresti, jer on je lovac crkve. On je lovac koji duhom svetim lovi. On je lovac koji lovi u ime gospodnje. On je lovac koji lovi u ime Hristovo i za carstvo nebesko. A carstva nebesko nema izvan crkve. U njega se ulazi Kroz crkve. Dakle, lovce gospodnje nećemo naći izvan crkve. Naravno, oni love u prostoru van crkvenom, ali da bi u riznice crkve ne uveli. Odnosno u prostore Carstva nebeskog. Uveli ulovljene i do tada od crkve otuđene ljude. Koje je to način kako to sveti apostoli poglovoje? Zoranje. Kako? Kažite brzim. Propovjeda. Propovjeć. Tako je. Propovjeć. Propovjed apostola je bacanje mreža. I to vrhunjsko bacanje mreža koje su ponavljamo i zatkane ne od ljudskog mudrovanja, nego duhom sveti. Večera ćemo se poslužiti jednom besedom Svetog Jovana Zlatostog, imenjaka velikog Jovana Bogoslova, čiji smo praznik nedavno proslavljali i čije Ime treba, braći i sestri, dobro da zapamti. Moćno ime i moćno učenje. Moćna desnica od koje se naši neprijatelji boje. Treba znati, treba naglasiti da se tamni prostor zlobe i tamne projeve ada i adskih, to jest pakvenih filosofija i učenja, strahovito boje svetog Jovana Bogoslova i njegovog Bogoslovlja do te mjere da tamođe on zagrmi to jest je se njegova propovjed čuje tamo se momentalno povlači isto kao kad vladika dođe gospod kad se javi apostoli djeluju u ime gospodnje demoni napuštaju prostor i sva njihova zlobna i demonska učenje. Zato je mnogo važno u ova naša vremena kad se tamo razlijele po svijetu, kad su satanske mreže, to je satanska učenja, pačenja, pačene, koja su gotovo uhvatila, čita zemaljsku kuku, u mrežu, da je pocijepano obinjeno, Apostolsko učenja i da zaprašimo naše neprijatelje nebeskom grmljavinom i silom vesnice Višnjega kojom udara Sveti Apostol. Odvojite vrijeme pa pročitajte njegovo žitije žitije Svetog Jevana Bogoslova i vidjet ćete projavu sile u odnosu na Tamne i demonske jazbine i nosioce te sile kroz razne i magove i ondašnje a to isto važi i za današnje nego ovo naše vrijeme nas je naviklo da mi svetog Jovana potpuno zaboravimo a da trčimo i to prvo mrzno i vrlo precizno upravo na te adrese gdje nas neprijatelj čeka gdje nas počekuje tuđi vug i koljač koji ne samo što ne može da nam pomogne, nego i ne želi da nam pomogne. Koji želi da nas uvuče u tamu da je zajedno sa njim dijelimo i da mu na taj način pričinimo radost. Vrišteći zajedno sa njim u vječnim tamnicama i u neugasivom ognju loži tamođe za grni sveti apostol gdje se čuje njegov učenje tamo tame ne može biti ne može biti tame ni u umu koji je pomazan tim učenjem ne može biti tame dakle ni raslabljenosti koja je tam i svojstvena u volji koja živi po evanđevskom učenju tj. apostolskom učenju ne može biti tuge očajanja Mržnje, zlobe, zavisti, svih onih gordosti u srcu onoga u kome djeluje blagodat evanđelske propovjede, apostolske propovjede. Jer kroz tu propovjed mi primamo onoga koji jeste ljubav i koji ukoliko ga vjerom primimo ljubi u nama i kroz nas, a njegova ljubav je bez, bezgranična. I zapravo samo njegovom ljubavlju mi možemo da zavolimo jedni druge. Ne onom sitnom ljubavlju, kad čovjek ogromnog srca koja je spremna da zavoli svu tvorevinu i sav svijet, zavoli dvoje, troje ljudi, dvoje, troje životinja i dvoje, troje automobile. I to je sve. Ne takva ljubav, nego ljubav koja može da voli sve ljude, sve životinje, sve svetiteve, sve angele koja može da voli i da blagosilja i neprijatelje. A tu ljubav mi nemamo po sebi. Tu ljubav mi možemo da primi i ona hoće da nam se daje, ali daje se kroz crkvu i prima kroz propovijed koja izaziva vjelu i neophodno uključivanje sad pa, u svetotajinski život crkve. Šta to znači? Prijmanje krštenja, miropomazanje i život u skladu sa ritmom crkve. Dakle, da zovimo ga liturgijskim ritmom. I svim onim što on podrazumijeva i dogmatiku, i esketiku, i liturgiku, tako. Dakle, Svono učenje, apostolsko učenje crkve, jer svo učenje naše crkve, svi sveti običaj i braći i sest, oni su, oni su uh, prokvijali iz tog evanđavskog sjeme nema ni jednoga da iz tog čokota ne uče silu i ne predaje i natače u naše praznične čaše putire, a i one druge kojima nazdravljamo Ukoliko se pojavi, a ne izvire, odatle ono biva kao minisan. Prepoznato kao važno, vene u prostoru crkve i biva izbačeno napolje. Jedna beseda svetoga Jovana zvato Ustok. A to je čitav niz besede u kojima on tumači jevanđelje svetoga Jovana Bogoslova to je besim blavom koji mi imamo evo, i na srpskom jeziku u zborniku Gospod govori sveti oci tumače evanđelje u izdanju obraza svetičkog ovo je prvo i zadnji kasnije se pojavilo i u tvrdom povezu to poprpalo čujemo svima da ovu knjigu imate u svojoj biblioteci i da je sa pažnjom čitate Istina, za ovakve tekstove treba se kondiciono pripremati. Ne može se sa televizijskih serija i praćanja sportskih aktuelnosti i političkih ovakvih i onakvih, ući u ovo oblaz. Prosto ne može. Ali ne znači da se malo ne potrudimo, pripremimo, zagrijemo da ne možemo primiti svjetlost koju rizniče ove knjige nju danas imamo ovako finu odštampanu može da se kupi za nekih 5 do 10 evra a iste te tekstove možete da nađete u našim manastirskim riznicama u našoj salini gdje smo gledali e, rukom pisane to jest prepisivane besjede svetoga Jovana Zlatustov i to baš ove u kojima tumači sveto evanđelje i pomaže nam da tu nestvorenu večnu životvornu svetlost primimo. Prva глава Jovanovog evanđelja. A jedan dio tog evanđelja ćemo uz pomoć Svetog Ivana, ja kažem, usvojiti, a vjerujem da hoćemo i Sveti Ivan to radi drugu vješto i kao naslednik oni koji su ulovili ljude. I samo Gospod zna da je koliko je on dušao ulovio za Carstvo nebesko. Pa šta je? Sveti Jovan zvatlost, ne mijenjajući ništa od onoga što je radio njegov imenjak, Sveti Jovan Bogoslov. I grmeći na isti način kao što je on grmio, udarajući istom desnicom kojom je udarao Jovan, odbijući neprijatelje, Od naroda Božje, od crkve Božje, od slovesnog stada Hristova, i štiteći, i blagosiljajući, i duhovno rukovodeći isto. Sada čekamo one koji zjevaju, pa da čujemo. U početku, inače, ovo su riječi koje smo dobili od sve te vracije Kirjola i Metodija. Sa ovim evanđeljem počelo je prosveta slovenskog naroda. I prosveta slovenskog naroda, Srba, Crnogoraca, Zabjavčana, Zagoričana i svih onih koji se odcijepljuju, prosveta koja opet može da ih ujedini i da ih odvoji od vaveunske smutnje, opet dolazi od Jovanovog evanđela. Nema drugog načina. Njime se počelo, njime se i danas djeluje, ako hoćemo, istinsku prosvetu. Ako nećemo, izvolite ponude velika, ali i muka velika, i propast konačna i vječna. U početku biješe oglovlost, misli se na gospoda Isusa Hrista, I Logos biješe u Boga i Logos biješe Бог он беше у početku u Boga. Sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postao. U njemu biješe život i живот biješe svjetlost ljudima. I svjetlost svjetli u tami, i tama je neopozna. Bi čovjek poslan od Boga po imenu Jovan, misli se na krstitelj. Ovaj dođe za svedočanstvo da svjedočio svjetlosti, da svi vjeruju kroz njega. On ne bješe svjetlost nego da svjedoči o svjetlosti. Biješe svjetlost istinita koja obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svit U svijetu bješe i svijet kroz njega postade i svijet ga ne pozna. Svojima dođe i svoj ne primiše a onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji vjeruju u ime njegov, koji se ne rodiše od krvi, ni od želje tjelesne, ni od želje muževljeve, nego od Boga. I Logos, dakle, sin Boži jedinorodni, Drugo, lice Svete Trojice i Logos postade tijelo obakoti se postade čovjek i nastani se među nama Bog među nama Emanuil s nama Boga i vidje smo slavu njegovu slavu kao jedino rodnoga oca, pun bravo dati i isti. Jovan svjedoči o njemu i viče govoreći, i danas sveti Jovan krstite, viče govoreći, ovo je ona onaj za koga reko, koji za mnom dolazi ispred mene je, jer prije mene biješa. I od punoće njegove mi svi primismo i blagodat na blagodat. Jer se zakon, misli na stari, zavit, stari zakon, dade preko Mojseja, a blagodat, živa voda i istina postade kroz Isusa Hrista. Sveti Jovan Zlatulosti tumači ovu glavu Svetog Jevanđelja po Jovanu u ciklus svijesta da je nemoguće istomačiti za 5 minuta danas broću i sve se postoji jedan trend vrlo opasan vrlo vrlo opasan da se ništa ne govori Tamo tamođe crkva ne govori odnosno, ljudi u crkvi prvenstveno e, jerarhija crkvena tamo tama sijeva, tamo tama ubijeva, tamo tama snažno prodile u narod. A tamo gde crkva govori, tamo gde se čuje propovjed, naravno, ne bilo kakva, ne bilo kakva puncanja i bilo kakva naklapanja, nego gde se čuje evanđelska propovjed, gde se čuju Jovanove riječi i krstitelja i Jovana Bogoslova evanđelista i apostola i ovana zvatostog pa mi na tom talasu ponešto da pogovorimo, ali u tom duhu i nikako izvan njega, tamo-tama bježi. Ne bježi jedna od nas, braći i sesto, od mene i od tebe, koji ćeš govoriti, nego bježi od onoga koji je dao svjetlost i ispunio te riječi, ispunio tu propoviju. A tama, zlobna tama, to jest Satana, kao izvor tame, jasno prepoznaje tu svjetlost i bježi. Sklanja se. Bukvavno bježi od nje. Sveti Jovan Zlatulosti, pazite, na kakav arhijere, besednik ako crkva, crkva imava mnoge besednike, ali Jovan Zlatulost je Jovan Zlatulost. Onaj ko mu se prebližio u zadnje dane, jesem naš sveti vladika Nikolaj, to je prepoznala vaseljenska crkva, kao što i sveti jevan zglatulosti nije prepoznan samo u svojoj eparhiji, antijohijskoj i ulicarijskoj, vaseljenski učitelj. Isto tako je naš vladika Nikolaj. I to vrlo brzo postao, potpuno normalno, jer je duh svet je progovorio kroz njega. I danas, na žalost, najmanje ga mi poštojem. Pođete širom svijeta, pođete širom Velike Rusije, širom drevne e, Grčke, Gluzije i zapadne Evrope evo danas vidim u Trdošu i na Francuskom i na Njemačkom, njegovohidski polu i mnoga druga djeva sa velikom pažnjom i ljubavlju se čitaju, vjerujte mi naj, najmanje ga mi prepoznijemo u odnosu na odgovornost koju imamo prema njemu jer on je naš ja, on, je, on je govorio na našem jeziku Ne treba da prevodimo, nego direktno u dušu da sipamo. I tu nismo odgovorili na taj proboslog i bojimo se da naša odgovornost, koja povako po i postepeno prerasta u grijeh, može naše dane i živote da i teškim, i živote gorkim. Jer imati takvog svetitelja, a ne priznavati ga, ne poštovati ga, grijeh i to veliki grijeh. Zašto? Jer je njega gospod poslao. Ko njega prima prima onoga koji ga je poslao. A ko se njegov odričuje, odričuje se onoga koji njega poslao. A za vladiku Nikolaj, vraći i sestri, možemo svi da tvrdimo da je poslao ne samo našem narodu, nego čitavom svijetu od samog Boga. Zato treba biti vrlo oprezan kad ću u pitanju takvi format, a uz njega, naravno, i naš novo javljeni sveti Javo Justin, ćelijski novi ispovjednik i učitelj crkve. Sveti Jovan Zlatulsi zarazio od onih koji ništa ne govore ili smatraju da je ovako velikim stvarima, velikim istinama i tajnama dovoljno govoriti 5, ili deset minuta. Ne poklapaju se sa njegovim viđanjem stvari i neko tu nije upravo. Ili je Jovan ušao u prazno slovlje, smarajući pastvu, ili su ovi i drugi na pogrešnom putu. Nazvali bismo ga prelesnim putem. Svet Jovan zvatosti u tom ciklusu besjeda svaku rič, da ne kažemo rečenicu, tumači sa sveštenom pažnjom ne prelazeći na drugu dok ne osjeti svojim bićem i svojom pastirskom intuicijom da je pastva usvojila lekciju. Ako je potrebno, poistoji će se govoriti i na sledećem sabranju, sledećoj svetoj liturgiji, mada je on prvo često znao, prvo znao da kratke, ali intenzivne kurseve. Navedimo primjer velikog posta gdje on svakodnevno u toku čitave četrdesetnice tumači recimo knjigu postanja, a i mnoge druge djelovi svetog evanđelja. Na svim bogosluženima, da ne govorimo liturgije liturgijskim propovjedima, večernje, obavezno čitanje od, odlomaka i svetog pisma i tumačenje, vrlo pažljivo sveštenje, brinući se je su li svoju, usvojili, provjeravajući je li to dovoljno dobro i duboko otišu u srce, hoće se zadržati i tek onda prelazeći na drugi odjedan. I zato ga je crkva istaka kao učitelje i kao primjer nezamjenljivi primjer pastirskovanja i učenja. I staranje o pastu. Mi ćemo se večeras zadržati na ovom stihu I logos postade tijelo i nastani se među nama I vidje smo slavu njegovu, slavu kao jedinolodnog od oca, Pun blagodati i istinu Ko je on, braći Šta ljudi kažu o meni? Ko sam ja? I danas on to pita, ali mali broj nas i čuje još manji broj i daje odgovor na to pitanje. A bez tog odgovora, braće i sestre, nema ni život. Ko sam ja? Šta ti kažeš za njega? Ko Ili možda uopšte ne posladaš to pitanje? Ili si možda uspio nekim čudom, bivit ću neku luku i kreativan, da uđeš u život crtve, da nađeš neko svoje mjesto i duhovno, da napreduješ, a da nisi ni postavio to pitanje i dobio odgovor na nje. A pa kako je to moguće? Kako si mogao, kako si uspio da dođeš do toga da živiš u crkvi, čak da primaš svete tajne, da se pričeštuješ, da si se krstio, da ne govorimo o onim običajima koji nas danas, nažalost, ne, što su oni loši, nego što ih mi pogašno koristimo, svavljanje svava i mnogih ljubih obred, obreda koji nas, vrati i sese, sputavaju da postavimo to pitanje i da dobijemo odgovor na njega. A bez toga odgovora Kome prethodio ovo pitanje, ko si ti, otkuda si, otkuda dogaziš i šta donosiš i kuda ideš, šta govoriš, kako učiš, kako zapovjedaš, život u crkvi, nema. Možemo mi da se pričašćujemo svakodne, po dva, tri puta, nema života. Važno ga je dočekati koga onog koji dolazi i upoznati ga kako. Ko može da nam ga otkrije? Ko od nama danas može da otkrije? Ko je, je Duh je. svetu. Mi, protiv, ljubav mi hoće neku desetku izgledati na dobi na ovako da vidi, ide ka to. Naravno, duhu smirenja ali to su odlični odlogi, to je vrlo važno, da smo nešto naučili Duh Sveti nas uči, a gdje su te lekcije Duhom Svetim date? Evo ih u učenju Otaca. Zašto bi Duh Sveti govorio, ako je već progovorio, preostalo je zapisano? Što ne pogledate, što ne pročitate, što ne popijete, što ne okusite i vidite? I danas... Zato što nećemo, primamo razna, važna i nova učenje. Danas kogod padne u preles, a uglavnom padaju, odmah postane novi učitelj. Novija preles, nova mogućnost da dođemo do istine. A danas je, vrati i srste, najveći broj prelašten u duhovnoj sveri. Nažalost, postoji opasnost da dobar dio nas, koji smo, ja tu i kršni, krenuli putem ali koji se ne vežemo za učenje crpe, također tu povredu doživimo. Prevlastimo se. Zašto je Duh Sveti govorio o Svetog Jovana? Da to bude tada i da se zaboravi Ne. To je, braći se trag do, do kraja vremena. Jer je njime prošlo. tim glasom je govorio onaj koji je iznad vremena. To učenje ne može da se izmije. Ko će da ga dopuni? a koji je od duha ja da ga dopunim u 21. vijeku, koji je, što se tiče umnosti i duhovnosti, na najnižem stepenu, braće Isra, to treba da znamo. Tu budite vrlo prezni. Što govore neki od duhovnostnih otaca, već tamo od početka 20. vijeka, znate, velika kriza i čovjek mora kao zvatu kad traži dobro, dobro da prosijava, dobro, dobro, dobro. Pa tek onda da uzme mnogo šljumka, znate, mnogo tog zemljanog, do zvata danas doći i znjedriti neku riječ duhovnoj, vrlo težko. I nikad teže nego danas. Naravno da je moguće, ali atmosfera mutna, močvarna, puna, blatna godskog e, mudrovanja i treba u, u, u tom bratu naći zrno duhovo a u učenju otaca imamo prečišteno zlato sedam vatriga je provjeravao i drago kamenje izvučeno iz njedara Božih iz dubina Božih duhom svetim otkriveno i što mi ima da tražimo drugo uče ili drugi učitelj. Ponavljamo, mi njih uopšte ne moramo da slušamo. Uopšte mi ne moramo ni dolaziti ovdje praći sezni. E, moramo. Je li nas neko uslovio da dođemo ne kaže sad konkretno ovdje, uopšte u crp? Ne. A to učenje je tu. Stavno je tu. I riječ Božja, i riječ apostolska. Jeste vi viđali nekad u crpi da, da na liturgiji Govori neko od moćnika ovoga svijeta. Ne može daći u sredstvu. Smo bili u Veviću, na ravitoriju Svetog Vladeke Nikolaja, i baš je bilo lijepo, tu, tu je bio i predsednik države, tu su bili i visoki ljudi iz državnog vrha, međutim, oni su nastavili, tu ali po stranu, oni ne služaju on ne uče narod, ti istine, ne mogu. Njima to nije dano. Care, to je i ovo. I narod će, i trebalo bi da poštoje car. A o Bogu će govoriti moji arhijereji, moji učitelji, moji svetitelji. Govorit će i narodu, a govorit će i temu. Ne bi došlo do urožne scene kao prije neke danu sa abornom kramu Hristovog Vaskrsenja. Smo obratili malo pažnje iz oltara. Bi od političkih vođa. Pa kad je narod iz... O, opozicija. Ali danas opozicija, sutra pozicija. Prek sutra u zaborav. Međutim, posmatrali smo ga za vrijeme izgovaranja simbola vjera. Močnog simbola vjera. Niki od Cari Hrvatskog, iza koga stoji sila. A muđenik je izgledao, sad slava Bogu, tujom, pa će se i to promijeniti, ali izgledao i smiješno. Zašto? Zato što se trudio da prati, jer je sva crkva izgovarala i džakon stao ispred naroda i, i pomažemo da izgovara simbol. Vjeruje u jednoga Boga Otca. Pa narod izgovara a on vidješ da i sam mora početi da umla da je magnudar da... naravno veze ne zna simbolu vjera ja. pazite, ne mora da ga zna ali pozicija koju ima i pozicija koju bi htio da naslijedi trudeći se u tom političkom nadmetanju bez simbola vjera opas ne zna to je kao da vam pekar obar pekar, uđe u e, kabinu aviona i preuzme Pavlice na na visina. Prvo opasno za jedan narod, da mu na čelu e, stojelni koji ne znaju formulu istine i šifu koja otvara vrata vječnosti. I kao posljedicu imamo samo vrćanje u krugu vremena i prostora svi oni koji ne znaju šifru vječnosti osuđeni su na prostor i na vrijeme krijući ili makro pokušajući da sakriju istinu smrti i opravljanost i ograničenost a crkva ona kad govori o vremenu i prostoru je ti otvara vječnost ona ti govori daj ti šifru tašnom šifru Kako da otvoriš vrat? Kad volimo vrat, očekavali se, tu ovo vrat. duž. sitimo. E tu viš kako se ovako otvori ili kad znaš što je uvijek? Kako se otvori? Kad imamo ključ. vidje smo slavu njegovu, slavu, kao jedino rodnog od Otce. Apostoli su vidjeli. Evo danas bili sa njim. Danas su razgovarali sa njim. Danas primili i odredene blagoslove od njega. I mrežu da bace posle uh, cijelo noćnog lova bezuspješnog a i mnoge druge blagoslovi. Znači, gledali ga. Jeli se njim, putovali se njim, slušali ga, učili od njega, pratili ga. A ko je on? I šta su oni vidjeli? Evo ovdje kaže, i vidje smo slavu njegovu, slavu kao jedino rodnog od Otca. Kad stanemo pred ovim rečima, osjećamo skobu ne možemo dalje slava jedino rodnog od oca umu sabremenog čoveka to ništa ne znači njemu znače prosti banalni vulgarni stihovi pjevača i pjevačica ti, ti prosti besmisleni refreni odma pokreću um i on prosto pokreće i usne i one pjevuše a kad čuje slavu jedinorodnog od oca vidjen od strane apostova um postoje nije bolje rečeno mutav čuti ne reaguje ne raduje se sveti Jovan Zvotovski znajući da mu je narod mutav i nije a videći da je i ovaj naš naraštaj i mutav i nije Narodu u koji su ušli demoni. Demone gluvi i nije mi. Ja ti zapovjedam. Izađe iz njega. Na jedna projeva demona to je da čuti čovjek, da ne, da ne može da prozbore, da ne može Boga da prosvavi, da ne može riječi Bože da ponovi. Projeva da ne može riječi Bože da čuje. Obratite pažnju kad čitate, odnosno slušate sveto to evanđelje možete li da ga ponovite, ne možemo znači nisi ga čuo, ispade da nisam a kako je moguće evo bilo je na razgledstvu bilo je tu na 2-3 metra ispred tebe i nisi čuo, zašto? jer demon nije mi dijelio u tebi gluvi i ne da da čuješ riječ Boži Sveti Jovan znavići da je narod opterećen eh, takvim demonskim pritiskom, vrgo vještu Kao Hilur ulazi sječivom, blagodatnim sječivom. I evo kako otvara. Kaže, mi je ne bismo mogli vidjeti koga slavno jedinorodnog od oca rođenog. Dakle, mi je ne bismo mogli vidjeti da nam se nije javio Vječna slava jedinorodnog sina do tada nepristupna ne samo ljudima nego i angelima javlja se. Postaje čovjek i tu je među nama. Možemo da ga vidimo, možemo da ga opipamo, možemo da ga primimo u tajni pričešće. Kaže, ako ni Mojseju koji je bio iste prirode kao i mi, ondašnji ljudi, nisu mogli da gledaju u lice, samo zbog toga što je ono bilo proslavljeno. Misli se na Teofaniju Sinajskoj, javdan je Boga Moiseju, koji je bio savo u slavi, nisu mogli da ga gledaju, morali su da stavljaju neko pokrivalo. Tako mu je lice sijao, pazite Moiseju, čovek. Ako je čak i pravednicima bio potreban pokrivač da bi prikrili veličinu slave i da bi se lik proroka činio tihim i spokojnim, kako bismo onda mi, blatni i zemnorodni, mogli da sozrcavamo, tj. da sagledavamo čisto božanstvo, popratite pažu sad na ovu, Ono je Mojsej koji silezi sa gore sina u slavi, a mi, gledajući lice Božije, gledamo čisto božanstvo u ljudskoj prirodi. Kako bismo mogli da sozercamo čisto božanstvo koje je nepristupačno i za same višnje, to je bestljelesne, angelske silu? Zbog toga se On i nastanije među nama, kako bismo bez opasnosti mogli da mu pristupimo njemu koji je po božanskoj prirodi nepristupan, a ovdje tu među nama, pristupačan, da besjedimo sa njim i da mu se obraćamo. Od nas se vezujemo za današnju umijeđelsku priču, je ni sa jezero u vezi govori ljudima, besjedim, govori Petru da baci mrežu. Blagosilja i da budu ovci ljudi, sve kao čovjek. Uvezi u vezi i ona se pod pritiskom tijela nat zaljulja. U vezi jednom nogom a onda urazi drugom nogom, uhvatiši se rukom za obod vazu. I onda govoreći ljudskim glasom, kao čovjek, talasi koji se pokreću od brode, potvrđaju da je tijelom ušao u brod. Da ima tijelo A on, brođi i sese, u isto vrijeme, jedinorodni sin Boži, savršeni Bog. To što je postao čovjek ne znači da nije ostao Bog. Njegovim obapućenjim nije došlo do nikakvih promjena ili izmjena u njegove božanskoj prirodi. Došlo je do promjena u našoj prirodi koja je primila blagoslov i blagodat svetim ovopločenim i sjedinjenjem u njegovoj ličnosti i lipostasi to je braći i sestre novo za nas to su nove mogućnosti za našu ljudsku prirod i to na koji način da možemo da mu priđemo da možemo da besedimo sa njim da možemo da ga dodirnemo mnogo važno znate jer u svakom narednom susetu sa evanđeljem sa riječju Božijom pazite, sa svetim pričašćem pazite kad kutir izađe i kad vas crkva odnosno on svojim glasom prizove da pristupite vi primate baš njega njega samog primate eh, od slave njegove od blagodati njegove primate ga kao jedinorodnog sina od sa nebeskog. Zato to je, to je mnogo važno. A ovo je vjerđenje nam kao i sva druga, ali i ovo na poseban način daje mogućnost da liturgiju doživimo na daljan način, da ne puzimo, da ne ramljemo duhom, nego da budemo braći i sestre ispravni i spremni za ushođenje iz duhovne sile u duhovnu silu. I cilj svetog evanđelja, a posebno Jovanovo, jeste upravo to, on to na kraju kaže, a ovo je napisano, da vjerujete da Isus jeste Hristos, Sin Boži, i da vjerujući imate život u ime njegov. Znate, to je cilj evanđelja. Znate, ne samo da ga eto, čitamo, iščitavamo, pamtimo, ponavljamo, nego da dođe do, do te reakcije, blagodatne reakcije. Kaže, šta dakle znače riječi slavu kao jedinorodnog od Otca? Nastavlja Zvaduzi, pa pokaže: proslavili su se mnogi proroci. Sada će da napraviti razliku između slave njegove kao jedinorodnog i slave svih drugih šampiona i proslavljenih u ovom svijetu i koje je do dana današnjeg slavljeno. Naravno, zlatlost ne pada na taj nivou, a da mi danas moramo, je tu smo, a da dižemo pehare, svi prazni, odrede, puni samo sujete i taštine, slavimo sami sebe, slavimo idole, evo da vidite kakva je razlika između njegove slave i naše slave i slave svih onih koje pokušavamo da proslavljamo zvratu se pravi poređenje sa zaista proslavljeno ali među njima postoji ogromna, neuporediva razlika proslavljili su se mnogi proroci taj isti Mojsej ilija, prorok, jelisej od kojih jedan bio vaznijet u ognjenoj kočiji nakon njih proslavili su se David, proruki car tri mladiće u Lavilonskoj peći i mnogi drugi koji su i čudotvorili da ih sad sve ovdje ne nabraja čak su i angeli javljajući se ljudima otkrivali lučezarnu svjetlost sobstvene prirode ovdje sad govori i o angela koji su se javljali proroku Isaiju i drugim prorocijom otkrivali svoju slavu angelsku proroku se nisu javljali samo angeli, nego i herovim mislina Isaiju u velikoj slavi također i serafim i kaže sad udaljujući nas od svih tih bića sad govori o Svetom Jovanu Bogoslovu i o Sivu i njegovom evanđelju. Pazite kako to zagotovesti. Niko kao on, kako doživljava, znate tu vibraciju Svetog evanđelja. Kako i zato govorimo da je neophodno biti spreman za čitanje Svetog evanđelja. A zagotovs je izvanredan da pripremi čovjek. Vjerujete koga zagotovs je pripremi da čita Jovana Bogoslova? tome se i život promijenio. On kaže, pogledajte šta radi i to odjedno moćno. Kaže, udaljujući nas od svih tih bića. Od kojih bića, braćo Od veliki. Od proroka. Ako oćete danas i od svetiteve. Od angela udaljujući nas. Pazite. Od dva... Mi se zagledamo u Serafima. On kaže, idemo dalje. A gdje se mi zaglavljujemo danas? Pogledajte. Mi se zaglavljujemo u televizijski ekran. Znate. Mi se zaglavljujemo gledajući jedni drugi. Zaglavljujemo se zaljubljujući. To je zatupljujući jedni drugi. Jer zaljubljivanje ostrašteno je zatupljivanje. Dobro, hajde da se čovjek nasmije. A to je opasno, građe Čises. To je opasno. Jer zagleda se u nju, u njega... To je proglazno, to je smrtno. Ima blagoslov da ljubimo jedni drugi, ali bez njega ta ljubav ne može biti ljubav. To je, braći i sredi, to je smrat, to je zamka. Ostavimo demoni jedni drugima, to jest s I pogledajte je li koga usrećio, a da se nije obradovao licu Božke. Nema da. A pazite, bogoslov. Pazite kakav je lovac. Kaže, udaljujući nas od svih tih bića i odvlačeći našu misao, pazite, od tvorevine, dakle od svega što je stvoreno i od angela i od ludida. Ne idemo dalje od zlata, dravog kamenja, naftnih nalazišta i turističkih destinacija. Nego od svega što je stvoreno, a kad? A danas? Danas u 21. vijeku možeš ako hoćeš, ako ga pažljivo slušaš, odvojit I kućemo, kaže, i slave nama sličnih slugu, dakle odvajujući od i od slave nama sličnih slugu, evanđelista, mislina Jovana, nas uzdiže na sami vrh savršenst. Kaže, mi nismo vidjeli. Za koga ovo govori? Za njega, odnosno za apostole. Za propovjednike, za apostole naše crkve. Govori za našu crkvu. Mi nismo vidjeli slavu niti proroka, niti angela, niti erhangela, niti bilo kog drugog stvorenog bića, ako još neko postoji, neki vanzemaljci, neki ovi, neki ono. Dozvolimo da postojemo, da znamo da ne postoje, ali ajde, utrbaj njih. Nego slavu samoga vladike, samoga cara, samog istinskog jedinorodnog sina, samog našeg zajedničkog gospoda. Vidjeli smo slavu kakva dolikuje i kakva je svojstvena jedinorodnom i istinskom sinu sve cara Boga. Naime, mnogi koji vide car ukrašenom i sa svih strana blistalog od dragog kamenja, kazujući drugima o toj hrasoti, veličanstvu i slavi, opisuju koliko je to u njihovoj moći boju purpurne odežde, veličinu dragog kamenja, blizinu konja, zlatne amove, blistave pokrivač. Međutim, kako opisujući sve to i još mnogo toga, još uvijek nisu u stanju da riječima iskažu sav taj sjaj, oni svakog trenutka dodaju šta još da kaže jednom riječju kao car tim izrazom kao oni ne pokazuju da je taj samo svičan car nego da je taj o kojem govore u istinu car vidite pazite kako je, kako je Jovan sveti Jovan zagvatusi, kako je obazir, kako je oprezan. I vidite, on kad govi ovom kao, on vodi računa da neko ne prokliza, jer kaže se, i vidje smo, zašto je to tako? Zato što je on Duhom Svetim nadahnut, a Duh Sveti zna, a Duh Sveti je sveznajući, on zna da će zloba, da će satan, a to je, to je i radio, a i dan danas radi, Napadati baš na te zone i udarati u te tačke da ugura svoje važno učenje koje će kasnije, a i danas, i zazvati mnoge jeresi, ubitačne jeresi. I zato sveti Jovan Zrotosti, tumačeći ova evanđelja, duhom svetim naravno, postavlja, znate, te barijere, odnosno brokove, da oni koji usvoje njegovo učenje budu obezbijeđeni od nasrtaja e, e, ognjenih strijeva nečastivoga a pa vidite kako samo u ovom dodatku kao, kako vodi račune je kaže se i vidje smo slavu njegovu slavu kao jedinorodnog od pun blagodati i istine i neko bi rekao pa dobro jeste se ali kao kao da je a on, znajući da džavu Sad govorimo o toj problematice, jer gdje smo mi o te problematike, nas danas davi na najjeftiniji način. Znate kako danas djavo na žalost. To njega ne čini ništa slavnim, samo još više bjednim. Ali na porazno je za nas danas davi na tako, tako jeftinu, trekovi, znam. Jeftini mučeni, znam. Ovo su nekad bile ozbiljni problemi, ozbiljne jeres, ozbiljna rvana. Danas davi, znam napiše neko, neki roman, stihove, neko, zabudali u tom nekom kretanju duhovnom i to postane hip I onaj kao koji je podao svoj Ferrari, on je odoševio, to su, su, su milionski tiraž, prevašnjeni. I Kauđer je onaj koji je pisao to. On prekida naš duhovni put. To je, znate kako, to je, je jeftim u odnosu na drevne, ozbiljne, naravno i ubitačne jerse. A Zlatulosti tumači kaže nemoj da te zbuni kao, to je forma opisivanja. On jeste car i jeste jedinorodni sin. Kaže, tako je i evanđelist Jovan upotrebio izraz kao želeći da izrazi najviše i neuporedivo prevashodstvo slave Sina Božije. Svi ostali, i angeli, i arhangeli, i proroci, djelali su samo po zapovijesti Božijoj. Boži blagoslov i progovor. Boži blagoslov i angel se kreće. Sve po Božjem bravo služu. Ništa sami od sebe, nego kako je Бог zapovjedao. а он on, onaj koji je došao, on не tako, он jeste Bog. Pa kaže zlatlosti. Dok он on, mislino gospoda Isusa Hrista, polaproćeno Бог djelao sa brašću kakva je svojstvena caru i gospodu. Bog toga se narod i divio što on poučava kao onaj koji vlas ima. Nikada čovjek nije ovako govorio, kako su govorili svjedoci. Nikada čovjek nije ovako govorio. Jer ne govori kao književnici i fariseji, nego kao onaj koji vlas ima. To je narod osjećao. Kad Bog govori susjed je On peto danas kaže: "Izađite i bacite mrežu." Petra čitalu noć ribar profesionalnoć ništa, na. Čitalu noć bezičeg, ali na tvoj ulič baciću mrežu. I šta bi? Mreža pucala od od od uloga. Zašto? Zato što su sve ribe Znate, na svoj način čuje glas svoga dvorca u mrežu i u mrežu. Sve, tačno je znao koliko i samo toliko je i ušlo u mrežu. Koliko je on se povidio. Brać, ko to može? Samo vladik, samo gospod. kao što sam već rekao, na zemlji su se sa velikom slavom javljali angeli. Naprimjer, Danilu, Davidu i Mojseju. Oni su, međutim, postupali kao i sve sluge povinujući se svom gospodu. U poslušanju. Međutim, Hristos se javio kao vladikar i svedržitelj premda u smirenom i uniženom obličju kao čovjek i to kao smireni čovjek a pritom tom ne ni angel ne ni prorok niti bilo koji od proroka nego neuporedivo već i od najvećeg među prorocima Misimo na svetog Jovan javio se kao sam car kao vladikar kao svedržitelj Smiren na zemlji, a zemlju drži. Smiren i opasijan sumcem, a sumce postavio i stvorio, kroz njega je stvoreno. I njime ispuštao uče. Smiren u noćima pod zvijezanim svodom, a svakoj zvijezdi za razliku od astrologa koji nas često oduševljavaju pored živoga vladike svakoj zvijezdi imezna i svako zvijezdi slavu daje i svaka stoji odnosno kreće se onim putevima kojima ih, njegova volja i svedružiteljski promisla vodi isti on isti taj smireni Drži vode u poredku. Danas koji uvazi u, u Petrovu barku, isti je on, braći sest, vode ne samo rasporedio, nego iz, iz, iz nebića, znate, priveo u postojanje vode. Rasporedio do granica slovenske plaže. Isti je on. To je mnogo važno, znate, to je, to je, to je suština. Ako to srcem ne osjetimo, a Duh Sveti, jer mi smo ovdje kršteni, Duh Sveti će vam pomoći. Nema lepa, nema puta, nema radosti, nema istine, nema ni spasenja. Mnogo je važno, a ovo je to na poseban i moćan način svjedoči, da je on iako kao čovjek javljen u tijelu savršeni Bog. I pojavljuje, objavljuje slavu sebe kao jedinorodnog, od oca rođenog. Kad? Prije svih jehova. U ostalom, tvar je prepoznala svog gospoda, iako je bio u tom obličju, kao čovjek. Na koji način? Evo i potvrda. Zvijezda, misli se na vitrojemsku, koja se pojavila na nebu Dovele je mudrace da mu se poklone. Vitle je. Pazite, dijete upele nama poklonjenje kao vladici, kao Bogu. Da sad ne otvoremo priču o, o tri mudraci Priča za sebe. Ti darovi čuvaju se u manasiru svetoga e, Pavola na Svetoj gorji. Darovi mudrace. Prije neki danas je i posjedio jedan od jero monaha tog manastira I te darove je uh, carica Mara, čija ona je bila? Uh, Uglješina, je li? Je li? Je li? Đorđe Brankovića. Brankovića. Ona ih je poklonila to manastiru. I kako kaže, hmm. i taj manastir Čitav jedan bio srpski manasir i kako kaže Otec Sjeftimije tamo se nalazi čitav jedan dio vašoj istoriji kada podsjeća nas srbi kada danas prođeš pitaš nekoga za manasir svetog Pavla garantujem vrlo mali broj ljudi bi znao da odgovori i gdje se navazi, a kamo bi o tom naravno to nije krivica naroda ali govorimo o trenutnoj situaciji i obavještenost Mnogobrojni angeli, koji su se sabrali sa svih strana, okružili su ga i kvicali, da se Božića, slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima do pravoj, vojnstva angelska, zajedno se pastirima. Sve sile nebeske, pazite, sve sve sile. Pa vođe tih sile, arhangel Gabriel, on je arhistratik, Besilesnih sila zajedno sa Mihajivom i drugim arhangelom, odnosno s Serofimimom. Ako su oni, onda su i svi drugi sa njim. Pjevaju novolođano, mladen su. Znači. Pjevaju nad Kolijevkom, Kolijevkom, Vitrojemskom. Oslavljaju njihovoga cara i vladiku i dvorca i gospoda koji se ova protio, koji se rodi od presvete bogorodice i jednog u Vitrojemskom pećini. Znate kako su događane, znači nebesa se izmira, spojila sa zemljom. Hajde da kažemo, izmirila sa zemljom, sjedinila sa zemljom. E, tajno vakućenje, široka dimenzija, ne možemo mi to umom ni da obuhvatimo. Ali ovo su samo potvrde, da je on zaista Bog. I da nije prošlo bez reakcije, naprotiv, da se i nebo podiglo i da je zemlja zadrhtao Neočekivano su se pojavili i drugi propovjednici. Svi su susrevši jedni druge ogvoršavali to neizrecivo tajnstvo, misli se novo učenje božje. Anđeli pastirima, pastiri žiteljima grada Bituema goveli Mariji i joj saveti Simeon i Ana i nisi se napravio Simeon na Bogoprijince proločits uam nje nego pušajši sad odpuštaš u miru s kogu gospodina sve svedočanstvo za svedočanstvo Simeon i Ana oni ma što su doveli u Jerusalimski hram radošću se nisu okrili samom muškarci i žene nebo i mladencu koji još nisu došli na svijet, nego su još uvijek bili u majčinoj utrbi. Ko je to mladenec? Koji su utrbi obradovali? I ovakar si to. Susretili savjeti i presvjeti Ja naravno mislim na pustinu žitelja imenjaka ovog evanđeliste koji je zaipao u majčinoj utrbi svi su oživjeli zbog nade u budućnost to se događalo neposredno poslije njegovog rođenja pazite, to je tek početak ovo je tek začeće Zorane. ovo je tek rođenje tek Božić a ovoliko slabi a ovolika pomjerani i tolike projeve radosti, prije svega radu, radost. Radujte se, rodio se, rodio spasiti. Radujte se, rodio vam se, onaj koji će vas od grijeha osvoboditi, od smrti osvoboditi, od džalove, od bolesti. Radujte se, rodio se. Ali pazite, nema radosti bez njega. Ako njega nema, onda to radujte se, pretvara se, ubijte se. Ili ubijajte se. Nemate se što rađati. Nedostatek svetog evanđera, brođe i sestva, neimanje ove plage vijesti ima katastrofalne posledice, Katastrofalne posledice. Zato su nam evanđere zaiste spasonosne. Kao život i potrebna i vrijedna. Kaže, evo nećemo još mnogo, mada samo novu besedu mogli da ostanemo svu noć bez pretjerivanja ali znajući da je ovo gusta sadržina, a vjerujući da je i ovoliko, mada pa su ovo samo mrlice sa, ta, sa carskih trpeza naših otaca, ali vjerujem da će nam i ovo biti dovoljno. Kad se Gospod otkrio u većoj mjeri, dakle, posebno odrastajući kao čovjek, a svo vrijeme bivajući Bog i u pelenama i u hitonu i kao pospodnevni, kao četrdesetodnevni kao 12. dvanaestogodišnja i kao onaj koji je u punodetstvo ušao kad je imao 22 godine i 24 godine kad je 25 godine kad je imao 28 godine svo vrijeme uvijek Bog to je, to je ta tajna sjedinjenje dvaju prirode zamislite osamnaest godina a Bog napunio 20 a vječnu Bog tajnu, tu samo Duhom Svetim možemo da, da razumijemo da u to povjerujemo i da se tome radujemo I da se sa njim u crkvi sjedinjujemo. U svim našim dobima. I kao tek kršteni. I kao punoljetni. I kao i u zrelom dobu. I kao starci. Uvijek da se pričešćujemo njim vječno mladim. Kad se Gospod otkri u većoj mjeri, dogodilo su se čude koja su prevazilazila ona prethodna. To više nije bila zvijezda sa nebesa, vitvenijska. Niti angeli i arhangeli, ne više on. Mihajlo i Gavrilo, ne on. Ustupili su i jedan i drugi, a sa njima i sva nebeska vojska. Ustupio je i sveti prorok Jovan Krstitelj, i on se povukao, ustupio. I kom je napravio mjesto? Ko će da ga posvedoči. Ko je veće svedočenje? Čije je veće svedočenje? po riku. Odad. Roč tako je tako je. To je, to je najveće svedočenje. Je tako da Bogojavljanje, tako? To je praznik koji namuje svake godine, da, nudi to, to svedočenje. Svedočenje I za to nema više svidoče. Ako u Otcu ne vjeruješ, nema te. Samo ćeš proći, a neće te biti. Nisi. U suštini nisi. Za razliku od onih koji jesu, ali njime jesu. Ako nisi njime, nisi, ništa si, nula si. Možemo da te pumpamo i silikonima, možemo da te pumpamo i ovim i onim, ništa se. Nemate. Mislim da te duhovne silikonima. Sada je, kaže, sam otac od ozgo sa nebesa obeznanjivao o njemu, o svome sinu. Vidite, udostojeno se to čega smo niso dostavili mojnik ovi. Istovremeno sa očevim glasom nad njim se pojavio utješitelj Duh Sveti je tako u vidu govodu ne govodu nego u vidu govodu Duh Sveti, Bog Duh Sveti i podpočinuo na njemu ostao na njemu. Kada su oni kamenje odvoje od njega oni su u suštini jedno jedno priroda. To je bilo pedagoški transparentan se Bog objavljen. Zbog toga je evangelist sa svim ispravno rekao vidje smo slavu njegovu slavu kao jedino rodno Otc. Sad ide dalje, govoreći o sledećim projavama, o njegovim dijelima, o njegovim čudesima, o pokoravanju prirode, bolesti demona, a onda i o njegovom dijelom na naravstvenost, na, na dušu, na slobodnu volju i Na taj način potvrđujući da je on zaista Bogadika i Bog. Jer samo Bog takva dejstva može da projavi i takve bogoslovene promjene da izazove. Ali to ćemo staviti ako Bog da za neki drugi dan. Vjerujući da ako smo samo sa, sa malom pažnjom slušali, evo vidite, svega nekoliko patrišnog rečenica, što svetoga Jovana Bogoslova što njegov svetog imenjaka a i Jovana i naslednika u, u tom pogovljenju e, ljudi za carstvo nebesko odnosno izbavljanju evakuaciji ljudi iz mreža demonskih a mrežava mlogodatnim da smo mogli da osjetimo da je onaj koji će doći sad već iščekujemo njegov drugi dolazak us njegovu vjere koji će opet doći ali ne više da propovijede braći i srste ne da tumaču ne koji će opet doći sa slavom sa istom onom slavom sa kojom je došao je i onda je došao u slavi jedinorodnog je tako a i ova slava će biti ista ta slava koji će opet doći, kaže simbol, jer je već došao sa istom slavom, ali ne više da propovjeda, nego da sudi kom svim i živima i mrtvima. A gdje se sudi mrtvima, brođe se, ko ima vlast, mrtvom je da sudi. Na Mrtve sud ne poziva, kaže, umarom obustavljen ili ubio se krajem. Ovdje će i mrtvi biti prizvan na sud. Ja će doći vladika svi. I svi će ustati. I svi će biti sabrani na tom opštnom zborištu. I sudi će se, braći i seste, pravedno. Po svetoj Božjoj pravdi. Poslije milosti koja nam je data i poslije isticanja vremena koje, koje nam je datu na pokajanu, sud će biti pravedan. E onali koji će suditi, isti je onaj koji nam je ove riječi ostavio u nasledđe, kroz crkvu, jer njegova riječ djeluje i spasava sam crkva. Izvan crkve, braći i sestra, ona je to ću reći, je eto vjerujem da ćete vi to zravo prihvatiti ona je otrovna kad se na pogrišan način nudi kroz razne sekte, jelesi i raskovničke grupacije to više nije Hristos to je satana koji se javda u vidu u vidu njegovom zadajući teške i smrtonostne dakle prepoznajmo ga u crkvi prepoznajmo ga i u ovom našem vremenu, jer on je tu onaj koji dolazi i danas je bio on je danas bio u ovoj svetinju on je bio danas ovdje i sve vas koji se bili sabrani vidio i sve one koji nisu sabrani vidio i želi da ih vidi ovdje znajući I želeći da ih vidi i u carstvo nebesko, a znajući, propovijedajući i učeći da u carstvo nebesko ne možemo ući ako ne uđemo u crkvu i kroz crkvu. Da je se tako, evo, podsjeća nas neumorno i sveti lovac, evanđelist, učitelj bogoslov, Joga. Njegovim molitvama i mi da gospoda prepoznamo kao Sina Božijeg, da vidimo duhom svetim njegovu slavu, sad veću crtju i da se tom slavom obogatimo i postanemo na nasvednici Božiji sa nasvednici negovi da dakle, kona svojici slova nebeskog carstva. Ako neko nešto ima kratko pita, izvolite. Ako nema to po jedan po tako. Šta kako? A, pa ima nekih 20-ak Samo na prvu glavu jevanđelja. Je samo na pravo. To, to je zaloga i koji spasava. Nažalost, da, da kažem, ovo, evo, mi kao monasi eh, dokonimo nasi, kao u tom nekom praznom prostoru, kad nemamo šta drugo da radimo, onda, eto, nekad dofatimo neku knjigu, pa između obloka, između drugih odmora e, pogledamo, nekad zavirimo i onda nekako smatramo da je fer prema braća i sestrama koje ne žive tako pa da kako kaže naš dobri monah iguman Jeftimir pivski pa kaže vi kaođeri i kaže vozite dobro auta sve fino, udobno baš fino A on kaže, modro, znate, ja to je jedna provokacija koja ne može da stoji. On kaže, pa, dođi ti i budi sa nama. <laughs> ali tu, znate, naravno, ne pocijenjamo nikoga, nek vam je Bog svim u pomo pomoći, ali tu mnogi odskoče. Jer u nas su mezimci crkve i ona ih e, pazi samo zbog te jedne odluke, znate. Ne zbog e, nekih podviga, nema tu nego zbog te jedne odluke koja nije ovakva znate svima monasima su i očevi i majke e, zapukao znate to će vam oni reći i mnogi od njih su čuli taj jecaj voditelja ali taj ta i prirode nije ih i oni su došli i pripali svetim oltarima i nastavili da žive znate ali ta granica je pređena i to gospod, znate, i majke Božja ne zaboravljaju tako da manastiri imaju i posebno monaštvo imaju posebne blagoslove e, a evo mi smo nekako kao naslednici tog puta i oni koji se tih blagoslova udostojiše a svjesni da braći i sestre u svijetu žive na uzborkanom moru i nemajući vremena nemajući vremena ni da čitaju a kamovi pažnjom da se zadrže na ovakvim tekstovima smatravi da nekom obavezom i dužnošću prema vama da eto koliko je do nas ovo ime naše zajednice da ove bogate mrlice Pune život. Marlice sa carskih trpeza naših otaca. Čija je bila baraka u koju je gospod danas ušao? Simonova. Pošto je vrat milom i večeras posebno raspoložen i samo gađa onako za razliku od njegov brata koji ništa i dalje ne zna samo se sveška Evo da vam mimo mi za vas ikonu Svetog Jovan Bogoslova da imate za vaš dom i da nastavite da ja. Bogoslovstvo brat. Vi kad govorite Bogoslov baš mi radjeski pa i to kako počoćo ja Bogoslov imam to da pomenuo pejda da pomoš i vašu porodicu. da se pogledamo dostojno je svakom u istinu laženica bogorodicu prismogla